ța de Jack London Aceasta este înregistrarectura audio.ro. capitolul 4 Zidul Lumii Când lupai că a început să-l părăsească văgăuna, pornind după vânat, puiul era deprins să respecte legea care le oprea să se apropie de intrare. Nu numai că această lege îi fusese impusă nenumărate rânduri de botul și de laba mamei lui, dar creștea în el și instinctul fricii. Niciodată în scurta existență din vizuină nu întâlnise ceva de care să se teamă. Totuși frica exista în el o moștenise de la strămoși îndepărtați prin mi și mii de vieți. Era o moștenire directă de la chiorul și de la lupoaică, dar și ei, la rândul lor, o moșteniseră de la generațiile de lupi dinaintea lor. Frica Această moștenire a wild-ului de la care nu se poate sustrage niciun animal și nici nu e cu putință să te descotorosești de ea. Astfel puiul cenușiu cunoscu frica. Deși nu știa din ce e făcută, o privea poate ca pe una dintre opreliștile vieții, pentru că aflase că existau asemenea opreliști. Cunoscuse foamea și când n-o putuse o stoi, simțise opreliștea. Piedica tare a zidului vizuinii, gheonturile zdravene pe care maică-s-ai le dăduse cu botul, lovitura ei de labă care îl făcuse să se rostogolească, Foamea neastă împărată pe care o cunoscuse de atâtea ori îi dăduseră să înțeleagă că pe lume nu există numai libertate, că în viață există anumite legi și o preliști Aceste limite și o preliști erau lege. A o sluji însemna să scapi de durere și să-ți făurești fericirea. Dar el nu se gândea în felul acesta omenesc. Se mulțumea să clasifice lucrurile în două categorii unele care loveau și altele care nu loveau. În urma acestei clasificări, el se ferea de lucrurile care loveau, limite și opreliști, drept care se bucura de satisfacțiile și răsplata vieții. Astfel, supunându-se legii statornicite de mama lui și dând ascultare acestui lucru necunoscut și fără nume, frica, nu se apropia de gura băgăunii. Aceasta rămăsese pentru el un perete alb de lumină. Când mama lui lipsea, dormea mai tot timpul, iar când se trezea, stătea foarte cu minte, înnăbușindu care îi gâdilau gâtlejul, gata, gata să se prefacă în zgomot. Odată, pe când ședea întins și treaz, auzi un zgomot ciudat în peretele alb. Nu știa că afară se afla un bursuc care tremura de propria îndrăzneală și adurmeca cu luarea minte vizuina. Puiul știa doar că sfărăitul acesta de adurmecat era ceva straniu, ceva neclasificat de el și, prin urmare, necunoscut și grozav, pentru că necunoscutul făcea parte din elementele principale care alcătuiau frica. De unde știa el că față de cel ce adurmeca afară trebuia să se zbârlească? Puiului se zbârli părul pe spinare, dar rămase tăcut. Din propria experiență nu cunoștea așa ceva. Totuși era expresia vădită a fricii ce sălășuia în el și pentru care în propria lui viață nu exista vreo explicație. Dar frica era însoțită de un instinct, acela de a se ascunde. Puiul era prada unei spaime nebune, totuși rămase culcat și nemişcat, mut, înghețat. Încremenit! De parcă ar fi fost mort!" Întorcându-se acasă și dând de urmele bursucului, maică s-a mărâit și se înnăpusti în vizuina, începând să-l lingă și să-și frece botul de bătuțul lui cu o dragoste neobișnuit de bătimașă, iar puiul simți că, într-un fel sau altul, scăpase dintr-o mare primeștie. Erau însă alte forțe care acționau în puiul de lup și între acestea cea mai puternică era creșterea. Instinctul și legea îi cereau să fie ascultător. dar creșterea îi cerea să nu fie. Mama și frica îl sileau să nu se apropie de peretele cel alb. Creșterea era viață și viața era sortită întotdeauna să tindă către lumină. Și nimic nu putea stăvili fluxul de viață care creștea în el, care creștea cu fie ce îmbucătură de carne pe care o înghițea, cu fie suflare. În cele din urmă, frica și supunerea fur înlăturate într-o zi de izbucnire vieții și puiul o porni cu mers crăcănat, îndreptându-se spre gaura vizuinii. Ca niciun alt perete cu care avusese de-a face, acesta părea să se dea înapoi din fața lui pe măsură ce el înainta. Năsucul lui moale, pe care și îl repezea înainte căutând, nu se lovi nicio nici o suprafață tare. Substanța din care era făcut peretele părea că poate fi pătrunsă și că poate ceda tot atât de ușor ca lumina. Și cum în ochii lui aceasta avea aparența unei forme, puiul intră în ceea ce pentru el fusese un perete și se scăldă în substanța din care era alcătuit. Era ceva uluitor. Se tăvălea prin materia solidă și lumina strălucea din ce în ce mai tare. Frica îl trăgea înapoi, iar creșterea îl împingea înainte. Se pomeni deodată la gura vizuinii. Peretele în care credea că se află se dădu tot atât de brusc înapoi dinaintea lui, pe o distanță nemăsurată. Lumina deveni dureros de strălucitoare. Îl amețea. Această abruptă și grozavă întindere îl amețea și ea. Ochiii se adaptar automat la strălucirea aceasta, potrivindu-se să poată face față distanței mărite la care se aflau lucrurile. La început, peretele se retrase din dincolo de vederea lui, acum îl zărea din nou, dar de la o mare depărtare și înfățișarea îi se schimbase. Acum era un perete bălțat, alcătuit din arbori care străjuiau râul, din muntele din față care domnea peste arbori și din cerul care domnea peste munte. Îl cuprinse o spaimă nespusă și aceasta mai ales din pricina necunoscutului care îl fricoșa. Se chirci lângă buza vizuinii și privi lumea. Era tare speriat. Îi era necunoscută și deci dușmană. De aceea părul îi se făcu măciucă pe spinare și buzele îi se încrețiră ușor, scoțând un mărit să bate de intimidare. Mic și speriat cum era, el aruncă lumii largi provocarea și amenințarea sa. Nu se întâmplă nimic. Puiul continuă să privească, uitând să mai mârâie, stăpânii de curiozitate. Uită și de frică. Frica era acum gonită de creștere, iar creșterea îmbrăcase haina curiozității. Începu să observe lucrurile mai apropiate. O parte descoperită a cursului de apă care scânteia în soare... Pini uscați de la poalele povârnișului și povârnișul însuși care urca drept până la el, oprindu-se la două picioare sub buza văgăunii unde el stătea ghimuit. Fuiul cel cenușiu trăise însă până atunci pe un teren neted. Nu încercase niciodată durerea căderii. Nu știa ce e căderea. Astfel călcă cu îndrăzneală pe aer. Picioarele din apoi rămaseră pe buza văgăunii, iar el căzu înainte cu capul în jos. Se izbi strajnic cu nasul de pământ și începu să chelălăiască. Apoi se trezi rostogolindu-se pe povârniși la vale, tot mai la vale. O panică îngrozitoare îl cuprinse. Necunoscutul îl înșfăcase în cele din urmă, îl apucase cu sălbăticie și era pe cale să-i facă cine știe ce rău cumplit. Creșterea era acum dominată de spaimă și scâncii ca orice cățelus pe Necunoscutul îl împingea spre nu știu ce durere înfricoșătoare și el chelălăia și scâncea într -una. Pentru puiul de lup aceasta era o perspectivă cu totul nouă, diferită de aceea de a sta gemuit și înghețat de frică, în timp ce necunoscutul îl pândea chiar alături. Acum necunoscutul îl înhățase zdravân. Tăcerea nu mai era de niciun folos, de altfel nu frica, ci groaza îl scutura. Dar panta deveni mai lină, iar la poale era acoperită cu iarbă. Aici puiul mai pierdu din viteză. Când în cele din urmă se opri, scoase un ultim urlet chinuit. <tri> Urmă de un prălunche lălăit și, ca și cum i s-ar fi întâmplat ceva cu totul obișnuit, ca și cum până atunci s-ar mai fi spălat de mii de ori în viața lui, început să-și lungă lutul uscat cu care se mânjise. Apoi se ridică și privi jur, de parcă ar fi fost primul pământean poposit pe Marte. Puiul pătrunse prin zidul lumii, necunoscutul îl slobozise din strânsoarea lui și, iată-l, nevătămat. Dar primul om poposit pe Marte ar fi arătat mai puțin stingherit decât el. Fără să fi știut ceva dinainte, fără să îi se fi spus că există așa ceva, se văzut deodată explorator într-o lume cu totul nouă. Acum că îngrozitorul necunoscut îi dăduse drumul, uită că acesta era plin de spaime. Își dădea seama doar de curiozitatea pe care i-o trezeau lucrurile din jur cercetă iarba de sub el, mușchiul care creștea ceva mai încolo și trunchiul mort alpinului uscat ce zăcea la marginea unui luminiș între arbori. O veveriță, care foșnea sprintele în jurul rădăcinii trunchiului, dădu peste el, sperindu foarte. Pul se ghemui la pământ și începu să mârâie. Dar nici veverița nu era mai puțin înspăimântată. O zbughi în sus pe arbore și, de acolo, unde se simțea în siguranță, Început să trâncănească cât o ținea bura. Treaba asta îl făcu pe pui să prindă curaj și, cu toate căciocănitoarea pe care o întâlni după aceea îl făcu să tresară, își continuă drumul încrezător. Încrederea lui era atât de mare încât atunci când o pasăre, pasărea elanului, țopăie o braznică spre el, pui întinse o labă jucăușă. Urmarea a fost un ciocănit ascuțit în vârful nasului care îl făcu să se ghemuiască și să scâncească. Zgonutul pe care îl făcu era prea mult pentru pasăra elanului și aceasta se puse în siguranță luând zborul. Dar puiul învăță ceva. Mica lui minte încețoșată făcuse fără să vrea o clasificare. Erau lucruri vii și altele care nu erau vii. Și el trebuia să fie cu ochii în patru la cele vii, Lucrurile care nu erau vii rămâneau mereu în același loc, pe când cele vii se mișcau și nu se putea ști de ce ar putea fi ele în stare. Din partea lor nu se putea aștepta decât la ceva neprevăzut și trebea să fie pregătit pentru aceasta. Undainta n-a spus de stângaci, dădu peste vreaascuri și peste tot soiuri de lucruri, o rămurea pe care o credea departe, în clipa următoare îl pugnea peste nas sau izgâria coastele. Locul era plin de furtunoase. Uneori dădea în ele se lovea la nas și tot de atâtea ori se împiedica de câte ceva și se lovea la labe. Mai erau apoi pietricelele și pietrele care se rostogoleau sub labe. Și de la ele află că lucrurile care nu trăiesc nu sunt toate în același echilibru stabil ca vizuina lui și că lucrurile mici, care nu sunt vii, pot să cadă sau să se răsucească mai degrabă decât cele mari. Dar cu fiecare pățanie mai învăța ceva. Cu cât mergea mai mult, cu atât mergea mai bine. Se adapta. Învăța să-și calculeze mișcările mușchilor, să-și cunoască posibilitățile fizice, să măsoare și distanțele dintre obiecte și dintre acestea și el. Avea norocul începătorului. Născut să fie vânător de carne, deși nu o știa, dădu peste carne chiar la ieșirea din văgăună, la prima lui incursiune în lume numai printr-o întâmplare nimerise peste cuibul de ptarmigani, ascuns cu iscusință. Se treziste înăuntru. Încercase să meargă de-a lungul unui pin prăbușit. Coaja putredă cedase sub picioarele lui și, în urnele deznădăștuit, puiul să săgoli pe panta rătunjită, răvălindu-se printre frunzele și tulpinile unui mic tufiș, până ce a ajunse chiar în inima lui, la pământ. Se ridică în mijlocul la șapte pui de ptarmigan. Făceau mare zgomot și la început se sperie de ei. Observa apoi că erau foarte mici și deveni mai îndrăsneți. Puii se mișcau. Puse laba pe unul din ei. Acesta își iuții mișcările, ceea ce pentru el era un zvor de desfătare. În mirosi, îl ridică cu botul, puiul de tarmigan se zbătu de dilum lui limba. În aceeași clipă simți o senzație de foame, fălcile se strânseră. Se auzi un tros nedăoase plăpânde și sângele caldii se prelinse în gură. Era bun la gust, era carne, la fel cu aceea pe care i-o dădea mama lui, numai că o simțea vie între dinti și era deci cu atât mai bună. Și astfel mâncăt tarmiganul. Și nu se opri până ce nu-i înghițit tot cuibul. Se linse apoi pe bot, așa cum îl făcea și mama lui, și început să iasă târâș. Afară îl întâmpină o vijelie naripată. Îl năuci și lorbi vârtejul și care îl loveau cu furie. Își ascunse capul între labe și chelălăii. Loviturile se înmulțeau. Mama puilor era cuprinsă de furie. Se înfuria apoi și el. Se ridică, mărulind și lovind cu labele. Își înfipse colțișori într-o aripă, trăgând și zmulcind cu puterea. Farmizanul se bătea cu el, revărsând asupra i o ploaie de lovituri cu aripa rămasă liberă. Era prima lui bătălie. Puiul de lup era în extaz. Uită totul despre necunoscut. Nu-i mai era teamă de nimic. Lupta sfârșiind o ființă vie care îl lovea. Și această ființă era vânat. Pofta de a ucide începea să pună stăpânire pe el. Abia nimicise câteva făpturi mici. Acum va nimici o făptură mare. Era prea ocupat și prea fericit ca să-și dea seama că e fericit. Fremăta și nu mai putea de bucurie, dar simțea aceasta într-un fel cum nu-i se mai întâmplase până atunci. Strângea bine learică și măruia printre colții încleștați. Ptarmiganul îl trase afară din tufiși. Când se întoarse și încercă să-l tragă înapoi la dăpostul tufișului, el zmuci pasărea departe la loc deschis. În tot acest timp, pasărea țipa și lovea cu aripa liberă, iar penele îi zburau ca niște funști de zăpadă. Teribilă era acum încordarea puiului de lup. Tot sângele de luptător al rasei lui se trezise și crocotea el. Aceasta era viața, deși el nu știa. Își îndeplinea menirea lui pe lume, să vârșea lucruri pentru care era hărăzit, să ucidă prada și să se bată pentru a o ucide justifica existența, lucru pe care nici viața nu-l putea face mai desăvârșit, deoarece viața își atingea culme atunci când înfăptuiește cât mai deplin lucrul pentru care a fost înzestrată. După un timp, ptarmiganul încetă lupta. Puiul de lup îl mai ținea de aripă. Zăceau amândoi la pământ privindu-se. Puiul încercă să mărâi amenințător, să-l bată. Pasărea-i ciocăni nasul care îl durea din pricina întâmplărilor de până atunci. Puiul tresări, dar ținu cu nădejde. Pasărea continua să-l ciocănească mereu, mereu. După ce tresări, puiul începu să chelălăiască. Încercă să se tragă înapoi din fața ei, uitând că, ținând de aripă, o trăgea după el. O ploaie de ciocănituri îi nasul și așa, destul de prăpădit. Avântul de luptă îi scăzu și, dând drumul prăzii, întoarse spatele și o tulii prin luminiși într-o retragere lipsită de glorie. Se așeză să se odihnească de cealaltă parte a luminișului, la marginea tufișurilor. Limba îi atârna, respirația grea îi umfla pieptul, iar nasul care îl mai gurea încă îl făcea să scâncească fără încetare și cum zăcea el acolo, a avut deodată sentimentul că ceva grozav îl amenință. Necunoscutul, cu toate spaimele lui, se înnă pustie iar el se trase instinctiv înapoi la adăpostul tufișului. În aceeași clipă îl atințe un curent de aer și un trup mare înaripat trecu ca o furtună amenințător și tăcut. Un șoim coborând din azur era cât pe aici, în față. În timp ce puiul de lup zăcea-n tufiși, venindu în fire după spaima pe care o trăsese și privea cu teamă afară, Ptarmigan își luă zborul din cuibul pustit de cealaltă parte a luminișului. Din cauza pierderii pe care o suferise, pasărea nu dădu nicio atenție săgeții în aripate venită din cer, dar puiul o văzu și luă aceasta drept un avertisment, o lecție. Văzut cum șoimul se înnăpustește cu iuțeală în jos, cum trupul îi plutește o clipă chiar deasupra pământului, cum ghiarele se înfig în trupul ptarmiganului, auzit țipătul de agonie și spaim al acestea și văzut cum șoimul țâșnește în sus, în înaltul cerului, ducând ptarmiganul cu el. Trecu vreme îndelungată până cei pui își părăsea dăpostul. Învățase multe. Lucrurile vii însemnau carne. Ele erau bune de mâncat. De asemenea, înțelesese că lucrurile vii, când sunt destul de mari, pot face rău. Era mai bine să mănânce făpturi mici, ca pui de ptarmigan, și să lase în pace făpturile mari, ca de pildă ptarmiganul cel mare. Totuși, simți că îl încearcă puțin ambiția, o dorință ascunsă de a se mai lupta o dată cu acel ptarmigan, numai că șoimul îl luase cu el. Poate că mai erau și alte mame de eptar Se va duce să vadă. Coborâ un povârniș spre râu. Nu mai văzuse niciodată apă. Terenul părea bun, era neted băiul de lupă și cu îndrăzneală și se cifundă urlând o frică prin de necunoscut. Îi era frig și îi gus uia respirând repede. Apa îi noveli plămâni în locul aerului care îi împăvărășise întotdeauna actul respirației. Sufocarea pe care o simți era ca durerea morții. Pentru el aceasta însemna moarte. În mod conștient el nu știa nimic despre moarte, dar ca orice vietate a Wild-ului avea instinctul morții. Pentru el, aceasta era cel mai mare rău, era însă și esența necunoscutului, suma spaimelor necunoscutului, nenorocirea cea mai mare și de neînchipuit care se putea întâmpla, despre care nu știa nimic și din cauza căreia se temea de toate. Ieși la suprafață și aerul plăcut îi năvăli în gura deschisă. Nu se mai cufundă a doua oară. Ca și cum ar fi fost un vechi obicei de-al lui, dădu din toate cele patru labe și începu să înoate. Malul, apropiat, era la o distanță de aproape un metru. Puiul ieșise însă cu spatele la el și primul lucru asupra căruia îi se opriră privirile cu malul de dincolo, spre care început de îndată să înoate. Râul era mic, dar în dreptul bălții se lărgea, ajungând până la 20 de cucioare. Pe la mijlocul albiei, puiul fu luat de apă care îl furtă la vale. Simți cum îl prinde cascada în miniatură ce se afla la prabul bălții. Nu prea existau sori să poți înnota ei. Apa liniștită devenise dintr-o dată furioasă. Puniul era când la fund, când la suprafață. Ceva îl scutura cu putere și fără întrerupere, fiind când răsturnat și răsucit, când izbit de câte o stâncă. Și ori de câte ori era izbit, se pornea să chelălăiască. Înaintarea era marcată printr-o serie de chelăloieli, după care s-ar fi de duce numărul stâncilor pe ieșișor în cală. Sub cascadă era o a doua baltă. Și aici, prins de curent, ful purtat domol și depus tot atât de domol pe un pat de trândiș. Se târâi afară din apă ca a pucat și se așeză. Învățase încă ceva despre lume. Apa nu era însuflețită, totuși se mișca. De asemenea, arăta tot atât de solidă ca și pământul, dar solidă nu era deloc. Trase concluzia că lucrurile nu erau întotdeauna ceea ce păreau a fi. Teama de necunoscuta puiului era o neîncredere moștenită, care acum fusese întărită de experiență. De aici înainte, în ce privește natura lucrurilor, el va arăta o neîncredere constantă față de ceea ce este aparență. Va trebui să cunoască realitatea unui lucru înainte de a avea încredere în el. Poiul lui de lupă era hărăzit să mai aibă o aventură în ziua aceea. Își aduse aminte că pe lumea aceasta exista ceva care era mama lui. Și atunci simții că o dorește mai mult decât orice pe lume. Nu numai trupul era obosit din pricina întâmplărilor prin care trecuse, dar și micul lui Creier. Toate zilele pe care le trăise până atunci nu aduseseră vreodată atâta trudă pentru creierul lui cât îi adusese această singură zi. Și pe deasupra îi mai era și somn. Așa că porni în căutarea vizuinii și a mamei lui, simțind în același timp un val de singurătate și de neputință copleșitoare. Se târâ printre tufișuri, când deodată auzi un strigăt ascuțit care îl sperie. Un fulger galben îi trecu prin fața ochilor. Văzu o nevăstuică, sărind cu iuțeală dinaintea lui. Era o făptură mică și nu era teamă de ea. Apoi, ceva mai departe, zări la picioarele lui o făptură foarte mică, de-abia de câțiva centimetri. Un pui de nevăstuică ce plecase, ca și el neascultător, spre aventură. Puiul de nevăstuică încercă să se dea în lături din fața lui. Elul îl întoarse cu laba. Acesta scoase un sune ciudat, neplăcut. În clipa următoare, fulgerul cel galben îi apăru din nou înaintea ochilor. Auzi iarăși țipătul de intimidare și primi în același timp o lovitură în grumaz. Simți cum dinții ascuțiți ai nevăstuicii, mama puiului, îi sfârtecau carnea. Păcind țelele ea și cea târându să înapoi, o văzut pe mama puiului sărind la acesta și înfăcându-se nevăzută împreună cu el în desișul învecinat. Îl mai durea încă ceafa din pricina mușcăturii vinților ei, dar amorul propriu era și mai greu rănit și se așeză plângându-i înfundat. Această nevăstuică, mamă, era atât de mică și de sălbatică, trebuia să mai învețe încă ceva și anume că în ciuda mărimii și greutății sale mici, nevăstuica era cea mai feroce, mai răzbunătoare și mai grozavă dintre toți ucigașii Wild-ului. Și cu va avea parte de ceva din această învățătură. Puiul de lup mai scâncea încă în clipa în care nevăstuica mamă se ivi din nou. Acum când puiul era în siguranță, ea nu-l mai atacă. Se apropie cu mai multă luare a Și pulul de lup a avut prilejul să observe trupul slab, ca de șarpe, și capul ridicat lacom, ce părea de asemenea fi de șarpe. Țipătule i-a scuțit făcut să-i se zbârlească părul pe spate și mărâi la ea a minuțătorului. Nevăstuica se apropia din ce în ce mai mult. Un salt maiute iute decât vederea lui lipsită de experiență și trupul cel slab și galben dispăru pentru o clipă din fața ochilor săi. În clipa următoare, ea târna de gât cu dinții înfipți în părul și în carnea lui. L-a început măruit și începea să lute, dar era prea tânăr, era doar prima lui zi în lume. Măruitul lui se transformă într-un scâncet, iar lupta într-o sforțare de a se salva. Nevăstuica nu îl slăbea din strânsoare. Se agățase de el încercând să pătrundă cu dinții spre vâna mare prin care clocotea viața. Nevăstuica era băutor de sânge și prefera să bea direct din gâtăleșul unde era viață. Puiul cel cenușiu ar fi murit și n-ar fi avut ce povesti dacă nu s-ar fi iubit lupoaica sărin printre tufișuri. Nevăstuica a dădu drumul puiului și țâșni spre gâtul lupoaicei, pe care nu-l nimeri însă, apucând-o în schimb de falcă. Lupoaica își smuci capul ca un șfic de bici desfăcându-se din strânsoare și zvârlind nevăstui ca naier. Și pe când mai era naier, fălcile lupoacei încleștară trupul slab și galben și nevăstui ca cunoscu moartea între colții care o sfârmau. Puiul era din nou obiectul unei acces de dragoste din partea mamei. Bucuria ei că îl descoperise părea mai mare chiar decât a lui că fusese descoperit. Îl frecă cu nasul, îl mângâie și îi linse rănile pe care ei le făcuseră dinții nevăstuicii. Apoi mama și puiul mâncare amândoi pe băutorul de sânge, după care se întoarseră la vizuină și se culcară.